Саландер. Штаб розквартирований у Кракові, вулиці Півсуцького, ріг алеї Міцкевича. Радіограма із центру. Голос. Зажадайте від працівників КРО чесної роботи на нас, що обумовлює прощення. Хай складуть список усіх відомих їм агентів Гестапо. Павлов. Примітка. Кро. Контррозвідка. Тиждень правдивий готував списки. Деяких агентів нам і нашим польським друзям удалося ліквідувати напередодні визволення Кракова. У січні-травні 1945 року працівники СМЕРШУ та польські контррозвідники знешкодили велику групу диверсантів за списком, який сумлінно склав правдивий. Примітка СМЕРШ Радянська військова контррозвідка СМЕРТЬ ШПИГУНАМ Тепер у гітлерівському Абвері в одному із його підрозділів були наші очі і вуха. Підрозділ Отмана – Хоч і знаходився у Кшешовіце, обслуговував тенчинку рибну, черніху, пшетковіце і підлягав безпосередньо своєму управлінню у Кракові. Правдивий допитував арештованих, а іноді сам вів слідство. Отман акуратно виконував нові завдання. Він повідомив нумерацію усіх дивізій, які входили у 17-ту Гітлерівську армію, дислоковану перед Першим українським фронтом. Вказав кількість солдатів, офіцерів, танків, артилерії, навіть ділянки, які займали ці частини. Згодом ми передали центру. Донесення правдивого у вересні у Кракові арештований радист Нашкецький. Тепер дає центру ДЕЗО. У районі Кракова пеленгатори шукають рацію, якою передані дані про особовий склад штабу Північно Українського фронту. Шифр цієї станції – розшифрований КРО. Другого дня я одержав блискавку центру. Голос. Уточніть прізвище арештованого у Кракові радиста. Деталі арешту. Прикмети радиста. Павлов правдивий виконав і це завдання. Дезо зломленого Кнашкецького вже не могло нікого дезінформувати. Весілля. Яник хитрий, полковник польської армії Крайової. Освіта вища, поляк, 38 років, має особисті зустрічі. Голос. Із радіограми центрові. Примітка. Армія Крайова – збройна організація, створена на території Польщі польським емігрантським урядом для посилення свого впливу серед народу. Але низові ланки армії Крайової часто вели боротьбу проти німецько-фашистських окупантів у співдружності з загонами армії Людової. Третю добу стоїмо у Козлувці. Розташування хутора дуже зручне. До сусідніх сіл Гарбутовіце, Сулковіце, Ясеніце – півтора-два кілометри але добиратися до них дві-три години. Чарівна краса довкола. Багряніють листяні ліси, синіють соснові бори, шумлять гірські струмки. На півдні біліють снігові вершини Карпат. У бінокль виразно видно Краків. Я, Тадик і всі радисти оселилися в одному будинку. Бійці Тадика охороняють хутір, послали розвідку у найближчі села. О півдні прибув зв'язковий із польського загону поручника «Побука».